He, leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema kufariki dunia sio kumaliza mwendo. Kufariki dunia, kufa sio kuumaliza mwendo. Kifungu kingine. Eh, tu kwa Timotheo timo timo wa 2. Timotheo wa 2, aya ya 5 ilipo. Timotheo wa 2 mlango kule wa 4. tu tu someni mstari mimi nathamu sana inayotumwa sana kwenye Biblia a ah, mimi inaotumiwa siku ya watu wanapokuwa mipata misiba lakini ngoja tuoneje, wanaitumia sawa sawa by the way unapotumia neno la Yesu Kristo isivyo sawa sawa halikufai kitu eh kabisa Ivi, ukitumia kijiko kusonga ugari. utafanikisha kusonga kweli Neno kama nalo nina nalo wa kichelema kitoto kichwangi Nao yao hautapa. Kwa hiyo neno la Mungu litumike kati yake. Mlango wane, wa 4 pili 2, wa sita anasema kwamba ana mimi sasa ni na wakati wa kufariki kwangu umefika anaongelea habari za kufa mwili huu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeomaliza imani nimeilinda Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo bwana m hukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunduliwa kufunuliwa kwake. Eh hii ni misa ninyo mayo watu unapokuwa wamepata misiba una kutafuta kama ka sali moja fulani kama kama ka, labda akakusindikizia ya mazishi. au kama mstari kakumalizia labda hotuba au kuhusu eh, wasifu wa marahemu ni mstari eh, furani amevi pigia vita vizuli muendo wa meumaliza na wakati mgini wazakanelea mene wakamea na imani ya meirina nana fikiri kwamba uo mstari nabu tumika nana nishowe kusikia uo tumika mstari wengine pia siyo? Labda hamjenda mimi bali bado wengine wadogo. Ndio. Wewe uliona sawa na wengine uliona sawa. Mimi nimeona mara nyingi. Ngoja. Najua tutahubiri na bado watu wataendelea kufanya lakini sema watu wasifanye kuliko ukuta kusema wakae wakafanye. So tusije tukashiriki makosa yao. Wao kufariki au kufa sio kumaliza mwendo. Kwa sababu so, baada ya kufa kuna Safari nyingine E mtu so mekutoka katika kitabu cha Cha Kwa za nguya tuliza Mtu anapo kuwa mekufa Ndowa na kuwa mefika Yani habali meishia pale Mbina nasema katika kitabu cha Tufungote katika kitabu cha Waibrania 927 nasema hivi Waibrania 927 nasema Na kama vile watu Waibrania 927 Waibrania Mshoni mshoni mbiblia yako pale Kuna kitabu cha yobraniya Kitabu cha mshomisho kirefu Kitoa ofunu Kina sura kumina tatutulisha kisomi Na kama vile watu wanawewekewa Kufa mara moja Baada Na baada ya kufa Hukumu He mweze mtu wana katika hukumu nwa ameumaliza ame, ame, weno Hana hina kutumikea adhabu Na Na takuja kuona mimi nistangulie kusema mistari iliyo mbele kwa sababu penda hiyo hoja iungane vizuri kwa mtiririko lakini unajua kuona kwamba njia ya walio wengi wanadamu walio wengi wanaishia katika kuhukumiwa Wanaingia ingeangia upotevuni kwa hiyo hata ikiitokea mtu moja kwani ni mcha kwa maana kwamba ni amemwamini Yesu Kristo tunajua kuona mtu anayekufa akiwa ameumaliza wendo ni wa namna gani tuone baadaye lakini ikiitokea tumsemeye kabla atuya mwelezea akawa ameumaliza mwendo amekufa ana ana kwenda anaenda kupumzika pamoja na Kristo katika mia utakuta unaozo simpate mmoja sio ya hao nyenyemba walio ni wachache wanao utakao kuta kwenye hiyo njia e, sio wengi ukienda kwenye makanisa yao ile mikubwa utakuta ametoka kwa abudu masanamu. sanamu aliyeze kufufisha kupumzika ni chakapeleka kwenye hukumu Ndiyo, siyo Uliyabudu li sanamu alafu ni kupereke wapi Nenye liko wapi Kwezo saona kwamba Hata kama uwezo kujua ni nari ambao uli mstari Ulamuhusu au tunatoki ni kwamba Katika mia utakuta mmoja Uta mkuta Katika yao furamu utakuta wawini Eh, siju idadi Lakini bibina sema Idadi ni logo natafika huko Lepo hii Uli mstari watumikasa não o metrô nunca chega ao caminho para virar tudo e não é caro o ato quando a missa nem na matu mai não é o lembrete do som a manso não é para ter ganhado que Kwa gente sabe que o país é um lugar quente é todos os países que o Cristo está por cima está por cima não apena oito não Sini mekuambia kwamba mba ukiamini uki toona utukufu wa mungu. yeye yeah. mimi ndio ufuo na uzima. Yee, yeah. wengine wame, wametengeza na makanisa yao ya, ya kisiasa. Wanarita kakanisha na ufufuo. Kimuliza uliwai, unawatu wanafika mamilioni sawa. Alifuka mwoja wapo yupi. Hayupo. Danganya tu watu. Danganya watu. Hata kama utuambia siyasa wanazo tupenda kuzisikia. Lakini unawadanganya eneo. Anyway. mana nanti sekejap. Mereka memandu orang mahal, alih orang ingat hatenya. Tiga meter atau tujuh sembilan Gratia mili, Gratia maja kau mina wanadamu wanadamu, alafu Eh. Kwa hiyo tunahuna baada ya kufa Immediately Wale miyamoja wale Wanapokuwa mekufa watu mia kwa wasita Niyanthema sinimia miyamoja Tisina kenda au mia kwa mia Wanaingia katika hukumu Baada ya kufa moja Hukumu Yato kuna watu waliokua duniani wakafa Wakatupa huko Kwenye hukumu Mimina nasema Kipengene chakata inasema Watu wanawo pumzika Walio umaliza mwendo Ni wale tu Walio yesu kristo Idadi yao Aslimia zao Church Tuene katika kitabu te ufunua mlango Wa sita mstari wa tisa na kumina moja tuye mtu waone watu ukiniambia huyo kumaliza mwendo nitanguye kusema kwa za watu wakati unaitafuta ufunoa sita tisa pale nitanguye kusema hii mstari amana kwa mbia hamefika viva vizuli mwendo hameumaliza imana merinda kutuha hajeo kumwamina taya bana yesu kresto ni manigana merinda swali tuulizani hakumuamini yesu aliamini mandini yake au hakumuamini chochote kuna ni mtu alieishi duniani kwa ajili ya sifa zake, vyeo vyake, elimu yake, kiburi chake, rusha zake lakini tu kwa sababu kuna watu aliwalisha ameacha labda watoto, amewaacha ni waku, viongozi na nini basi wanakusanya na mikanisa mekanisa wanaanza kumpamba ameomaliza mwendo ameomaliza Kini, nicho na biblia, nacho sema kwamba kwa umaliza mwenu, kweli. Funuwa mlangu wa sita, watu anama umaliza mwenu. Mta, mtu, mtu, hivi kwa fano mtu kio umefanya ume kazi. Una kazi tano. Kamaliza ya kwanza. Unakuwa, unapo umaliza ya kwanza, unakuwa umemaliza ume, ume, ume kazi. Unaanza ya pili. Sawa? Oke, okay. kwa fano mtu amemaliza darasa raa saba. Nima darasa mengi. Unaanza unamia kwamba kamaliza shule. Katulia tu kidogo anayina kwanza shule tena ngumu kubwa sana Na mingi wanaferi pale Kama halikuwa nasoma kwa kiswaidi anayina kusoma kwa kingereza Kama halikuwa nasoma kwa kingereza Kama na nasoma kwa kingereza Kwa hanaferi kingereza anataferi zaidi Amina, Amina. Amina. Amina Mwana kuna watu wana check up ino ausu e? Kwa hiyo tunaona mtu anapo kufaka Akavua huu umili Anakuwa anayina kupambana Na hukumu ya jahana mbaido ya moto. Emu kabula, emu toangalia watu wanao maliza mweno. Mstari wa, wa kweli. Mlangu wa, wa sita. Ufunua mstari wa tisa nasema ya. Na alipo ifungua muhuli ya tano. Nikaona chini ya mazabahu. Mazabahu ya mbinguni isihe mzuri. Roho zao walio kwa ajili ya neno la mungu. Na kwa ajili ya ushuhuda. waliokuwa nao ushuhuda ni injiri. Gina jengine kuinjilisha ni kushuhudia wakalia kwa sauti kuwa. akisema eh Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini, kutoku kutokuhukumu wala kuipatia haki yetu damu e, haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa mstarehe au wastarehe bado muda mchache hata itakapo timia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao kama vile kama wao, kama vile vile eh, vile vile kama wao hawa ni watu ambao hawa ni akina Paulo ha hawa. hawa ni watu walioamini bwana Yesu Kristo hatutakuwa tuko tarata hazilingani hawa kama ungewapa waleo, wale watu wenye tarata kumbuka kwenye matayo shina tano siko nimeipanga hiyo lakini neno la Mungu lina lipo tu kila sehemu O mungu, a Kristo anasema alivo mungu al al al al avoto pata land, ine kampa kumi, ine thano, ine moja. Walio walio kuna ingine alikuanasema bora, tumishume maingi ya katika raha na fraha ya Baba ya. Lakini ni unaingine anasema tu peninje ambapo kuna kionoksa kama inu koko kuna mbwa na wachawi na uchaf. Ngu me. namba kubwa ya wanadamu wanaofariki hasa wakiwa watu wazima miaka sabini, 80 tisini kwenda huko juu kabisa u. wanaondoka hawana kitu chochote cha, cha kujivunia mbele ya Kristo hawana imani irinda wenyewe hawa umeondoka hawana imani mtu mmoja akamuliza Yesu asema bwana ni watu wachache wanaokuona wakasema jitahidi ni katika njia Hawa wana mna hiyo tulua soma hawa ambao wako chini Rozao ziku mbinguni Mbini anasema wanakua mefisha vivalishwa mihili ya, ya utukufu Lagini sana sana wanaonegana katika roho Anasema wanataka wanaataka haki hawa walito tendewa Wanataka hukumu Wanataka subili kido Pumzi keni Kwa ni mnashila gani? Tulieni Mpaka anasema walionekana walikuwa mechinjwa kwa ajili ya ushuhuda Walibaba njiri waliteseka nayo Walishinda niya imani Walikuja katika kanisa dogo kama hili Wakati walikuwa na uwezo wakuna kunja kanisa kuba la uongo Hei mivina wakubiri hapa na uwezo katika kanisa rote lini kuba Nikiamuwa kwa mtu mongo kama waho Walisha nitafuta kabla sikia jata Amina mm. Lakini Jumina sema hatukutaka kutaka kuifikia hiyo nchi Hizo inchi za duniani Tunaitafuta nchi ya mbinguni Eh Amayo Wenye kujienga na wenye kujibuni Ule mundi ni mungu Tunaitafuta ufufuko Ufufuo uliobora zaidi Eh Kwa tunaona Kuna watu kweli wamepumzika Huyo tulie msoma kwenye ufunuwa sita tisa pa kumina moja Ukiniambia kwamba hame umaliza muendo, ndio ndiyo kwa umaliza hana, hana deni Hana mapigo, Hana mateso Nani mwenye kwenye uwelewa Tuwene kwenye, mm -hmm. kwenye ufunuwa kumina hane kumina tatu Funuwa kumina hane kumina tatu Mimi na wapa ni isome usifungue, usifungue kwa jiri ya mda Hane kumina tatu wanasema hivi Nikasika sauti kutoka mbinguni ikisema Andika heri wafu wafao katika buwana tangu sasa Na amu asema roho Wapate kupumzika baada ya tabu zao Kwa kuwa matendo yao yafuatana fuatana nao Ngoi ulize Lio hii mtu, mtu wa kawaida tu katika hali ya kawaida Akifa matendo ena ufatana nae nyuma yake ni nini Yanayo nda kumongezea thawabu mbinguni Mbinguni kinesia tupereka nini, nini. ni nini Ni ushuhuda wa kriswa meusema Lakini matendo ya naendela kuongeze Kuapanga katika viti ya mm -hmm. eh Nani mkristo waleo hata fatwa na umbea Nyuma ya umbea utakufikisha wapi Kama miwa by the way Nani apuna ungelea mkristo labda miwa amini Mgini wanita kutani mkristo wa jina tu Ana jina la, la kristo tu lakini hana chochote Hakuaiku amini kwa na yesu Hakuaiku likiri jina la yesu kristo Kukua kwenye dini siyo kigezo Dini na kesho itazaliwa nyingi na nyingine itazaliwa na nini. Siyo mbaya kuwa na dini. Kama ni dini na mambo ya mugu. Lakini kikubwa. Kini nacho kufundisha. Nacho unacho kitafuta. Amen. Kuyo mtu kwamba. Huyu anazema. Hoyi wafu wa katika buwana. Wana wafu katika buwana yesu. Kune watu anakufu katika masanamu. Anakufu ame. ame anasanamu shingoni. Lime, lime pale. Lina mpereka wapi. Wapi. Wapi Heri wafu Tunahuna ni baadhe watu tunahuaona Eh okiso nangatika kitabu cha Yohana Mnangu wa kumi na wa shine Na misari wa pili na wa Anasema Hata usufugwe pale kwa jiri wa Anasema Na hina kwa babayamu kuandalia mahali Eh Kama Na nyumbani mwa babayamu kuna ama mengi Kama isinge kuwa hivyo ningari waambia ili kuzuri nitakapokuwa na nini muwepo hapo. Amina. Hawa watu wanaenda kwa Yesu wana mahali na mapumziko. Kuna mwingine anaenda kule hana cha hana pa kufikia. Na huko afike anafika huko kuzimo. Tuko kuona Lazarus alipokufa alienda huko. Huyu tajira alipokufa alishiaenda kule chini. Hawakwenda sehemu moja. Na katikati kati walikuwa hawana uwezo kuna shimo uwezo kawa, uwezo kuvuka huyu kwenye mateso na uungu mtu aliyeko kwenye moto anaungua kama yule tajiri ameumaliza mwenendo hajaumaliza mwenendo kwa hiyo si vibaya watu kuendelea kujifaragua watu kuendelea kujifurahisha kufurahisha kwamba wameumaliza mwenendo eh vita na moja kumwambia maana nyingi ukisikia vita vipiga Atakuambia Anakuwa na hesabu vyeo halivopata Heo, huyu Halipo mkurugenzi, mkurugenze, lepo toka pale Kamla hajaka kwenye kita, kakizooya vizuli Hakateulio kawa katimu mkuo Bada kutoka katimu mkuo, hakuka vizuli vizuri, vizuli, hakuka waziri Halipo waziri, hakuka vizuri, hakuka vizuli Hakateulio, hakenda umoja wa mataifa Halipo toka umoja wa taifa, nyumbani wakamuita tena Hakampana cheo, kwa Hakaneja kwenye chama yani, Unakuta mchungu mkubu haame umaliza mwenda kwendo gani wewe wame kabo bora bora usijisijidanganye bora udanganye kuliko kujidanganya kujidanganya ni hasara ghana utaponea wapi kwa sababu mtu akikudanganya mtu anaenda anaandika mwana anajidanganya wanajidanganya na wanawafanya na wengine watoto wake na wengine badala ya kupona wafate wafate sifa za baba yao, mama yao aleo watagulia na babu yao, na mbipi zao kufariki, kufa siyo kumaliza mwendo kwa walio wengi, kufa kumaliza msururu wa vieo, eh, alipo kuwa, alenda kasoma semu frani alivyomaliza kusoma hapa akaitwa kabla hajamaliza vizuri kama ameshapata na scholarship akaitwa baadaye akarudi huko ameomaliza mwendo yaani ile ile CV yake ile mtiririko wa mambo aliyopitia marefu ndicho kinakuwa kinao ndio taswira ya kumaliza mwendo kama amepitia njia ndefu kapitia njia yake mwenyewe bila haina ubaya kupitia kwenye ile nafasi lakini pitia kwenye nafasi kwanza za Kristo na na kuhakikishia Kuwezeko kutumikia mabwana mbwa na wao. Kuwezeko kuto na Kristo haip. Uh, matayo, Matayo miongoni moja ma okay, Matayo lauli, ni mlanguo ati sana hiyo toki yatapchake choto. Anitoa Kini kazi aronta katifu. Aliitoa, ali kwamba tosua, ali kwamba meka forodana, ali tiaraei, kamani kwamba Tanzania ni ngapi tiaraei. Nafikiria ngapi kwa kenyi ngapi kwa kiarai. Kiti toka wana Eu quero na tu, Ana Shiba na majumba, na majumba sabi de matayo João. Acha isto a marcar. Vi a chama por. Não sei o que é. Não conheço Matayo, Akaacha cacho vitu pale pale ele, Lakini ele se digo ali viva. Aqui ninguém tu They will need unatoza ushuru kisha unatoza ushuru Or they will be able to pakai Again- Even though if kano occurs to me, I guess the number of kijana tajiri serving 2, AM 27 pouco famoso é sal faz umas joias abri é nas joias abri zó direi abri zamo zó me conheço zó de cabeça zina chega a hora que ele buri aqui já com vitórias trevo igual tu não me trago a minha assiste amna By the way, mungu haja Twitter watu wote kuacha mali. Kuna wengine anelewaambia waache mali, kuna wengine anelewaambia waache mji. Kuna wengine anelewaambia waache wazazi wao kama Ibrahimu mji wao nchi yako nini? Lakini kila mtu anaitwa kwa mkazi. Huyu alimwambia waache mali zake. Hejamu akasema, "Bwana, Mimi mali ni muhimu kuliko wewe bro. Tusianze kudetana za kuleta hapa. Tangulia mbele Ibrahimu." Nena. Eso akaonoga, yala kabaki na mali zake. Alafu na uhakika yule aliye Kijana já na ali o maliza mendo na chicamli sadaka nyingi Makanisa saraca nyingi, Makanisa kajengo, nani, amba ham kristo cristo, Kufariki kufa Sio fariki o facio o maliza mendo, na eu compreenderamigo, tu não na, tu não logo ba, o ato Ni wale wa muumini Bwana Yesu Kristo. Najua kwamba wakati kwa kwa na matendo ya ya Kristo. Wakati mwingine wakachinjwa kwa jina la Kristo Biblia. Kwa nini Yohana Banzai alikuwa mkubwa kuliko watu wote waliozaliwa na wanawake? Of course alifuaka Kristo lakini vile vile ali alimwagada ali damu yake kwa ajili ya nasema mwenye kuvipiga vita ni yule aliyeshindania imani. Kila kitendo tu cha kuishi duniani of course umeanza na Tumeanza na kuokolewa Wafu anafu, wa na katika kristo Watu ambao kristo ameenda kuandalia mahali manaki ambao wa memamini Maki kristo wa sio siyo eh? Watu walio lio chintu kajira ushuda kristo na nini Nituanyikuwa matendo mazuli lakini isemu kupa imani katika kristo Lakini tujie, Hoja apini mwenye kupiga vita vizuri. Lakini hapa tuko tunangerea kumaliza mwenye lakini na kupiga vita Minaenda pamoja kupiga vita kumaliza mwendo kuininda imani na kupata taji ya haki. Vimeungana kwenye ile mistari ya Timotheo wa pili jangwani kwanza hasta pakanaan. Watu vingi viko pamoja. Sasa tunakutana tunagusa kimoja kimoja. Mwenye kuvipiga vita ni yule aliyeshindania imani. Kupiga na vita sio sio ile unayenda unapambania cheo mpaka unamshinda mwenzako. Eh, hey, yule alienda kagombania ubunge akapata. Wengine wote wakashindwa. Alipoingia kwenye urais akapata. Arivo kwa mani ya kita vita, vita gani amepiga nia uchawi, vita vya uchawi, wakati mungu ni, tumia mkuu ni kwenye zagi watu wano pini, watu kuziwa mkuu Kristo, vita vita, wakati mungu ni, hatua katika kanisa sambalo, watu ina kwenye apeni kujakama hili, wanyani sema vita, vita, Amina. Uli maka wa nane, tuko tunahubiri hii njini. Njuku bigana vita. Bigana vita. Eh. Hey. Minasema katika kitabu cha Yuda. kile cha pili kutoka muisho. Mnango wa pekeni, mnango wa kwanza huo. So ya msutari ulewa. Wa, wa, wa. Watatu, wa, wa anasema yu. Wapenzi. Nilipo kuwa. Nikifanya bidi. sana kuandikia habari ya uokovu ambao ni wetu sisi sote na ime ni imenilazimika kuandikia ili ni waone kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu kwa kisha kwamba imani ya Kristo haipindishwi haitoki kuwa imani kawa matendo okovu haitoki wa ha, ha, Kuna watu wanaabudu masanamu lakini wengine tumeka, tumekataha Kuna sanamu kwenye kanisa na ito Kuna imani Na tunaihubiri na inapaka mishu dunia Amina Amin. Asema kwa shindania hile imani Pano anasema Ngeza kusema maneno mengi sana Kwenye mlangu waishini ni mateno wa mitume Haribu asema Mimi intakapo kwa nimeondoka hapa Najua kutakuja mbao mitu wakali Wataanza kuwa kuwa potosha Na kuwa haribu Lakini akawa na wadai wa simame imara ili kusudiri imani. Isiji ikaharibika misingi. Na by the way, Paulo, alikuwa naongea na watu wa Efeso. Efeso ni uturuki ya leo. Hakuna kitu kilicho baki. Kwa yari, haishaji wakafisa, hakuna kanisa netu Efeso miaka fumbiri badai. Kini, hile imani mehambia kwetu. Kuna kanisa la baptista efibimbezi dare salamu. Eee. Wakisoma katika kushinda ni imani, eh mwenye kupiga vita, vivu vizuri. Kwa usiyo kazi ma ah ame kupiga vita, vivu vizuri. Imani ipe miche ndani ya imani, atina mapoza wana una una tu na shinda kwa maposa wana wana shirikiana, mara wana wa sani wa mafimana sio wenyewe, wakupale wana wake mchanga hakuna tofauti ya kitakatifu na kizu kitakatifu Wazani wako pamoja na Burundi, sasa kama vira na fiesta. Kwenye kwenye Afonso, Mombya, wanaumeka na yes. Kuna mgeni namskiya. Kujina na yes. Uyo uyo apa ubungu. Ubungu wako ingi, koyo ataajitu. Aramia kujina na yes. Hakuna yesu. Mjomba mskiri ya vizuri nasiwa kujina na yes. Eh, kwa wazani tumeka kujina na yes. Arafu kesho kesho mto misha melala. A minha mãe está morendo. Cashiba tombou lá que todo o dia me domenda, a subir e subir piga vita vizuri vya imani shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama uka maungoma mazuli mbele na mashahidi wengi na kuagiza mbele za Mungu Ana, an, anayehivhifadhi hai vitu vyote na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungoma mazuli yale kuungama nini Kristo yes. e. na kuwafanya wengine wamkiri yes. kupiga vita unapigana vita kwa ajili yako lakini unapigana vita kwa jiri yako. Sina kama kuna asikana ya nafita kwa wajiri hake mwenye wa nakuwa anapigena kwa wajiri ya wengine Nae mwenye wa tuwe mwa Asitekwe lakini na watu wa ke ositekwe Ndiyo siyo? Hei mpuso mzuli ya anapigena kwa wajiri wa nae Kwa wajiri ya neno na kristo katika upana waka Ini sana tuwe nukwa yenerea Kupigena kwa Kule kukaa kwenye vieo Kule a ele New York acab acabou ni Tokyo Tóquio Tokyo foi para Tóquio Aende Cape Town, South Africa acabou para cá em Malásia o Geneva na terça-feira o Paris, França a minha vida é fechada ele Hamechaguruwa kwa mkulugenzi mbara zima la ulaya, la Afrika. eh hey, ana, amepigia na vita kwa. Halikuwa nafanya kazi ya mafri masoni kuharibu afe za wanadamu niani. Kapigia na vita yeah. gani. Pigia vita zidi ya mungu. Ya mungu watamipigia. Amina. Jai. Tesaraunike wa pili mili. Watu wa... amba Mungu anaongelea hawa wanaowalio piga vita vyenye nzuri ni watu waliosimamia kweli neno la Mungu wao waambie nimepiga vita vya neno la Mungu hapa nilipo je nimevimaliza hapana je ni na vya kutosha labda sio kidogo lakini zile tu umevipiga vita hata kama ni vidogo ongeza kasi piga vita vikubwa zaidi soma neno la Mungu wewe waambie kuacha kusoma acha kuangalia tv ukasoma neno la Mungu badala yake ikupigane vita vya kiroho Pigena ustofia imani <tose> Tesoro nikuwa kwaza mbini mbili Pibili anasema Kwamba Musifadai Mbini eh, no. mbili, mbili anasema Lakini Tukiisha kuteswa Na kutenwa jeuli Kama mjuwavyo katika filipi Tualikubiri katika mungu Tualithubutu eh, Lakini tukiisha kuteswa Kwanza na kutendwa jeuli Ao ni watu waliteswa kwa sababu ya walikua meiba Nikuwa naipiganie Wanepimania hile njiri Ifike Filipi e, Yule asikali Kwenye mateno mtuwe 16-30 Akolewe na nyumba yake yote Nasema kama mjuwavyo Katika Filipi tuwalithubutu hata ka, Tuwalithubutu katika mungu Kuinenda njiri ya mungu kwenu Na kuhishindania sana Amina Amina Njiru isipo yishinania. Fukozi munga tainuwa hengine wata yishinania. ni nivizuli uwe askari mwema Christi. Seusu njimani kwa kukwepo na uchawi. Kataa. Pinga. Yani unazuka pinga. Mwe wambia apa nyuma apa tunepo kubiria kukua kuna kiringi chambi. Tu sasa mbi nana nene mba kama nakisikia sikipi. Kipambana. Wuruku kuna wakati wuruku na chinja kuku sa ngapi. Sane mna sikia mawe ujogoya na wika wawa. para ele não se quer, ai, me a meto, mamaca farei, se eu me aperei cá, me pamba na, mas se eu me me madogo vir e vir, quando eu quero, nem cumina moja, anda-se a tuna culpa com a gira, com que nas cinco, anda tu meias abrir o caminho Ibrahim kumi na moja, kumi kuna watu ambao kumi na ambao akina Ibrahimu na wengine, hawaku hawaku ulunakumu katika toleo wa imani imani tena kazi na imani yeye iresha wakofu, eh anzama wari uh, kuta kuayishumaisha kwa ukamilifu wa dunia hii Kwa wapo wana tafuta wakwana tafuta Ufufua ufuofu bora zaidi wanaitafuta nchi iliyo bora zaidi kwa nini kuna vitu vingine kwa kiasi kikubwa tu mimi naambia kweli ni mizuri yetu tunishuhudia kwa sababu wengine siyo daga kuna vitu vingine tumeamua kuviacha vipite vipite tu hata kabla bingenetupa faida na sifa na watu akatujua na nini kama tujulikana nao na huko atujulikane tukaacha tuvipite kwa sababu tunatafuta ufuofu ulio bora zaidi amen Kusuri usabio kwamba ma tumepigana vita vya imani Vile vile vio vizuli Eh Kwa ya nisome ni ile ile, ile Brendia kumina moja Kwa ya tuturisome hakini ni uwa nizuli Kujisoma te Nasema msari ula wakumina tatu Nasema haa ote wakafa katika imani Wasita zihona zile ahadi Kwa ya wakaziona tokea mbali na kuzishangilia Na kukiri kwamba walikuwa wageni Na wasafiri Juu ya nchi Uyu mtari ya kuna badisha vyao kama nguo Tina si nguo za zamani Hizi za sasa za kichina Alafu na niambia eh, ame apigana vita vya vizuri Hawa walikazi, Waliona vitu Wahadi za duniani Wakazi acha kwa sawa Kuna zile kubwa zaidi Ina nikumusha Kunguru na, na kuku Walikona tembea wanaenda wanafika sehemu wanakuta kuna chakula jumuameka marage kuchini wameka nyama Kunguru akatulia anamwambia uko kuanza kula chakula una njaa. Kuko akasema tuele kula bwana. Kuko akasema kula kala kushiba tu. hizo. fiki. kifua chake aza kula ile nyama. Kuko kuanzia sasa sitakuwa nakula bila kupekua kuona chini kuna nini. Lazima niwe napiga piga huku naangalia kiji, kuna nyama tena? Kwa hiyo vile vile na sisi tunaacha hivi vya sasa. Tuwe kama wale kuunguru, tukijua chini kuna nyama nzuri zaidi. Na toa luka tu mfano. Sio kwa sababu kama ndo tunapigania nyama duniani. Ano. Nisamee. Anazema wakafa katika imani Wawara haku hizo ahadi za mungu sana Mana hao Wasema umaneno kama hayo Wameonyesha wazi wana Wanatafuta nchi yao wenyewe Na kama wangali kumbuka nchi yao Walio toka wangali pata na fasi ya kureje Lakini sasa wanaitamani Nchi ya bora ya hali ya biguni Unapigiana vita vya dunia Kusudu kupata vya biguni Kwa hiyo mungu haoni Haya kuaita mungu wao Mana amewatengenezea muchi Yesa, leme ambikununue pamba kwa vita na kumi anini? Ulemji metengedoa kwa dhahab ya kio. Diovuna poka njenga. Yana injasi maji naona ushauki kwa kunyo kumi ume pamba kama kama vile unaoata ata ushauki kuingia urokumi. Yele kama naona mvimuli mvuli na mvimata mtaana ma na nini? Irema pamba ukia angalia kwenye Eh, kwenye nimji wajabu sana ule wa. nimji wajabu vitu vivoko nje na vile vivomo ndani na dhahabu yake wanasema haipo popote pale unajua kupamba eh hey. lakini uko kubadilisha vieo na kubadilisha uh, ugonvi unaweza ukakuta ameacha kesi tatu za zaari ziko nyuma amevipinga vita vyote vizuri ame ta, kesi tatu alizo alizodhurumu alizo, alizo, alizo, alizo, na vianja vitano alivyo iba Hamepiga vita vila. Kuhonu. Hoja tatu nasema. Kwa tumaona hoja ya kwanza. wenye kumaliza mwendo na kupumuzika ni wali walio mamini Yesu Kristo. Hoja ya pili. Mwenye kupiga vita ni hawa tulio waona mbao. Wako tayari. kuishindania imani. Wako tayari kuachana na vitu vya dunia. Vinaweza kwa e, Sehemu ya uzima wao. Au viti vya uzima wao. nafasi Au ya mbigni. Ili kusudi wa ya kapita. kama ni view ngoja zipite. Okay. E vizendo ninavyo kwa ngoja. Baa nasema nimewekewa taji. Eh sikupata taji hapa dunia sana sana ni mpaa niweka taji la miba. Eh ndo nipigwe ya kunitoa damu na nini? Ingine mimi nina taji la bingu. Dabu yake ina ng'a kupitiliza. Nasema baadae hapo nimewekewa taji. Yee Kristo. Una taji gari pa. Kwa kadi unavu na machafu ya dunia Nivu unenda kumgeza ukubo wataji lako mingi mm. Na watu wengine watapata taji zaidi ya mwene Kutuliona tuliona mataji matano ya mingi Ina amini yako mingi zaidi Hoja tatu nasema mtu akifa bila wakovu Hutangulia katika hukumu Tulisha tusome ufunuo kuminane tisa Taza hawa tumeona watu ambao wametangulia wame katika uzima mbilele Wame umamini yesu Wame, wame, wame Pigena vita vya imani Na nini, wana mataji yao Satu wane wale wengine sasa Nando walio wa wengi Kutasipetisha Nio wa walio wa wengi Kwa tu tumutalia kufa wakawahida tumu Wanaume, wanaamuke, miaka sabini Tema hane hame kufa unapo apply Timotheo hiyo Unakuna i-apply Probability ni kwamba apply katika mtomba sio mwenye Badia kwanza kuja kupata watu wa kukupamba pamba hivo na kukusifu sifu na kukutengenezea ibada eh, maalum ya shukrani na nini tayari ulikuwa umeshapotea by the way Yesu Kristo mpaka ali, anakufa alikuwa anajua nani atamzika alijitokeza tu mtu mmoja alikuwa anaitwa anaitwa nani Yusufu alimatai akaenda tu kwa pirata akasema jemani naomba hudumu hili nikauziki naona hauziki usiji ukalala hapa. Mimi, niko tayari kubeba hisi garama, ni pene umili. Pena takasema chukua mzoga. Hakisha tukua mpumikufu. Noka ina wakamutoboa, uyuwezikari ya nifu, toboa, wakamutoka magi, alama ya utakaso wa miiri, nadaku ya alama ya utakaso wa mioyo. Wakata kumfunja migu, wakamundua ya shakufa, Basi, wakasema chukua utakataka. Waka ono kanaye. Na alikuwepo, alikuwepo, I was a pattern, and used to go. I was a who had ph brands, I saw mpuhuni, and did not know a father. I paid him to make people and say that he had come as they had tried him to stop with him, before he had died he had to get I katika kitabu cha study they nakali to write wa 10 and put it on. They would bring us super dark but at least the virginps when we... we follow the haz words of God and keep this girl together, we will bring if we pray nighiko in Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu mtoaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika na chapa katika paji la uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika ikombe cha hasira yake na atateswa Atateso kwa moto Na kiberiti mbele ya maraika watakatifu Kwa hiyo wameumaliza muendo Ano imealiku Anateso na moto wa kiberiti mbele ya maraika wa mungu Wakali Wakrofi Wanaolipiza kisasi. Alafu ameumaliza mwendo huyo mtu Na mbele ya manakodo Na Yesu mwenye na hata kwepo Eni ya tasimu oke Weka mkawa kutosha hapo Weka ongeza Hautoshi Hey, na moshi wa maumivu yao Kupana juu Hata milele na milele Wala hawa raha Mchana na usiku Hame umaliza mwendo Hana raha mchana na usiku Uwoni chochote pa Uwoni kumaliza mwendo hey. ha, Unesu kendelea Uwoni gamba kuna kama ha, kuna Hini hasinimia tisina kenda Kwenye mimi ya manadamu ni asilimia mia kwa mia ya makanisa ya uongo na kweli alafu wa kwambie mtu e, ameumaliza mwendo eh ameumaliza mwendo alipokuwa na miaka mitatu tu alibatizwa e, no alibatizwa alipokuwa na mwezi mmoja alafu alivyokuwa darasa la 32 mwanzoni akamwagoma aka sijiwe kama mwendo ka, ka imani gani mais ya kupinga kristo pinga Cristo chocoi Luca como nasceu como eh ok Luca como nasceu como nasceu na Lazaro tajiri a cava caiendo moton razão o caiendo quando Ni faz o tu minguni Kuna kifuwa kineza kutosha watuote ni luga. Alienda alipo Ibrahimu. Kwa na Ibrahimu ni baba wa imani. Kwa hiyo alienda kwenye imani. Huyo alienda kwenye mali zake. Motoni zina kungulia. ulize. Yule mtu tajiri mlisha mali zake. Alikuwa na vangu za kitani safi za zambarao na nini. A, a, alikuwa meumaliza mwendo siku alipo kufa. Hakua meumaliza Alikuwa meenda kuanza matatizo. Makubwa zaidi. Huku duniani. Yesa Ole wenu mafarisaa kwa sababu. Sawabu yenu mmesha mariza. Na mnaenda kuteseka tu. Nambia mmesha mariza. Kama ni duniani kuinjoy mmesha Enjoy meisha. Mkuu mnaenda sasa kuteseka. Mnaenda kumia. Malko. Tisa. Mustari wa. Robaina, tatua, Anasema Mkono wako ukikosesha Ukati Marami you ndo kiuwa kiguto e, mguu wako kosesha Ukati Marami you ndo ukiwa e, una Una huna mguu Na jicho wako ukosesha Uliongowe Marami you ndo kiuwa chong Kuliko kuingia katika jihana miyamoto Marako tisa wabaya, Kwa nze mbada tawa baina na, na e, Kuliko kuingia katika jihana miyamoto Mbapo Moto waki hauziniki, wanafunza waki hawafi. Wejulize funza wanafanya kazi nani ya motu. Wani wakorofi zaati. Habla ni wachuma. Walatoboa kama msumali. Mwene, okay. ilitu, nikosa kusoma Biblia kwani? Mta kiona na sema, hauli mtu mbae hami kusomea Biblia. Kusale, kusalamu nikusoma Biblia. Sina, it's okay. Mtu kini ukumu kwa hilo, it's okay. ndiye mwelekeo hukumu ni mwingine ni hukumu ya wanadamu ayo hata imeandikwa kwa vile kuambiwa tukapeli kusikia usiaache kusikia basi kwa mioyo tunawaambia mnaafya yangu naambia na wengine wote baadhi ya vitu hivi vinakuwa vitu sokosoko mtu ukishaamini bana Yesu vitu vingi vya hukumu vinakuwa vimpita vinaondoka kabisa lakini zituvisikia kwa sababu tunaona na watu wengine kwa hivyo tunaona hoja ya 3 hoja ya 4 sio kila afarikiye amelinda imani bali wengi wanapofariki wanakuwa wamelinda utajiri wao tamaa zao zao ufedhuri ushoga si, amelinza veo vyao wameondoka katika heshima sana Anazikuwa kama kama kama Mungu fulani eh watu wengi wana wenye mamlaka zao wanapokufa wanakuwa na utukufu mkubwa kuliko walipokuwa hai ndio sio pina sema ngone nitasoma mstari michache usini ma sika ni in, inisati kumaliza yakobo leo naomba na mstari mingi kwa hiyo usini usifungue yakobo 5:1 anasema hivi haya basi wenye matajiri wale watu wanaoambia wamelinza imani ni wanakuwa ni maskini maskini wanakuwa ni matajiri ngeno na kama tajiri sinio anasema haya basi yenye matajiri yenu mkapiga yowe kwa sababu shaka yenu yanayowajia yanayowajia mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo zenu na dhahabu zenu na fedha zenu zimeingia na na kutu ya, zi, inawa, inawashuhudia na itakula mili yenu kama moto mmejiwekea akiba katika siku za mwisho eh Anahambia maisha yenu yote ilikuwa nikujiwekea kiba asema menjipesha kama kama nguwamea nene kwenye ma, machinjo ni nakuta jitu nimenenepo unafiki hili jamali hivyo nenepa nina tafta kilo za kuchinjo au amina mm. eh kwa, kwa kwa nasa za dunia alafuli kifwa kwa tika nasa hizo Amo mwendo, lisa, Kuna enó, amo nazima. lisa, o nímozá ora zima. E Maria Merinda, é o que aí me, na misaraba me na nosari kumi, na um ginoengito a bunia, sioha. Para, é. Minasema Katika Isai hamsina sita kuminambiri Ngoja hii nisome Ndwe msifungwe pale kwa jini tu ya mda Ntaka nisipende kubiri zaidi ya mda Hamsina uh, uh, sita kuminambiri minasema Nao husema Njoni nitaleta divai na Natunye sana kileo Na kesho itakuwa kama leo Siku kuu kupita kiasi Watu wanoishi katika vileo na na na na nini na nyama na maisha yanama hiyo by the way hiyo vitu moja kwa moja kula sana ukaekeza uwezo uwezo kula kwa uleshwa kwa kushimbisha na roi tashema lazima kimoja kipungue kiwe kula hiyo vitu na haina na mara nyingine na hata hapa kama kanisa tukapenda tukafika eh lakini isiwe ndio asubuhi na jioni yetu siku ya maisha yetu Na, na, na wakati uo neno wa mungu nikuwe ni nenda kutupungukia Kwele ya mungu Hoja nyingine inasema kutukumushatu Njiya yendae wa potevuni uu, mba, eh, lengula, hi, kini, mba, ni pana lengo la huu mstari nikuwa mba Ukiwenda huu la lengula himi ikipengere Kini nikuwa mba huu mstari nime umalisa mwena Hame pika vita vya imani Hame nina imani shio mefanya nini Ukiona imetumika uwezekano kwa, kwa Bila hata kumjua huyo mtu Kwame imetumika kiwongo Ni mkubo kwa sababu Uweze kano ni mkubo kwa mba watu wengi wana, wapote, Wanapotea Hana anakoenda Eh, e. Nani meo siyama niyo Wengi mm. tu Kwa yu Kama Kitumika katika watu tizina tiza Au katika mia Basi ujue tizina tiza metumika kiwongo Au mia Kwa sababu Njia hiyo leo ngidi opana na hasa hawa wenye sifa hawa ambao watapata watu wa sifu, sifu na kuwatengenezea mistari wakati mwingine wanaenda na yeye hata kwenye kaburi hao anaichonga pale ameomaliza mwendo siji yamefanya nini ukiuliza alibatizwa na miaka ana mwaka aname ana ukibili hajui hata alichobatizwa ndio goku imaliza mwendo njia inayopotevuni ni pana matayo Saba kumina tatu Mwaja ni mimi haraka haraka Mathayo kumina tatu Saba kumina tatu anaseba hivi Mathayo saba kumina tatu Anaseba hivi ingieni kupitia mlango lio mbamba Mana mlango ni mpana Nanjia ni pana ina upotevuni Nao ni wenge wa ingiao kumo Kwe wanaokufa katika Katika hali ya kupotea ni wengi Na wanapu anikiwa yu mistali Ya umi umarikisa vita vizuli Amejidanganya. Iyo inasoma sambamba Naruka kumina tatu Anaposema mstari ule wa ishirini na tatu Anasema yivinu Nuka kumina tatu shirini na tatu Mtu moja kamuliza uje mbwana Watu wanakolewa ni wachacha Yaka umbeja jitahidini kuinga katika umlangu Kwa mana na umbeja kwa mba Wengi watataka kuingiwasi wengi Wanawena kwa, kwa kwenye kwa yesu kristo wa, Hawataweza walio wengi Kwa sababu hao koki Untuk kata, it's impossible. Tengok ni, Eh, ni ni, Sareulewa kumina sipa kachina maja mtai soma arakaraka kuna mirik kumina sita paka kachina maja na sema akambi ya misali tajiri sana kuna tajiri wa wina tatu fortisha poni maki a kisema ni fanya jamani sina pakuwa kaka kibama yangu aka sema nitafanya hivi nitazivunja gara zangu nijenge nyingi kubwa zaidi na huyo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiamia nafsi yangu e, nafsi yangu na vitu vyote vyema vizuri vajiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika sasa basi ule unywe ufurai lakini Mungu wakamambia mpumbavu wewe usiku huu wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani nivyo alivyo mtu ajiwekeae nafsi yake akiba Asijitajirishe kwa mungu Kwa hivyo Watu wengi sio matajiri kwa mungu wao Hapa tumeona utajiri Utajiri ni yule yeko wana pambana na marizaki Nakafunja mangara Nakajenga mingi Kwa hivyo mingine ni kwa sambamba Na razali Wote hao wanafunisha kitu kimoja Amba, Na kwa matajiri Kama ni kwanikiwa hemi stari wali anikiwa Kwa sababu nukwa na hela mm. e, Za kwanikiwa hemi stari Uyumasikini kwa zata hela njimahani Hata ila kundurua msalaba hana. Wanafukia tu kama wanafukia matembele. Ma, Mate Ude eh. ya misho. Naseba matendo yako mazuri, mawini matatu, haya kutoshi kukupereka kwa yesu. Uh, at the end of the day, tukutungerea mazoni manzoni mba lazima tuanze na wakovu. Lakini tukumshukuna watu ingine. po na mskia naba e ali shule si kama kwa matendo wa shule kini hapo na moja shule kuba kwenye moto au na kwa nema kwa jisema ni matendo au ili Mtu wawaya yote asidia kajisifu. Mewu karewa kwa neema kwa jinsi ya imani katika Yesu Kristo. Kwa tunakumushane kwamba, unapodhani kwamba mtu wameo vipiga vita vini wa kwa kuesavu vijitendo, flani, vini vitatu, Hey mina, kumuka siku mwenye siku nimeanza kazi, nilifika ufisini kwake, halivu nipokea tu, niliona tu upendo mkuma kwenye yule baba, katika macho wa yule baba, kwa kwenye yu wameo maliza mwendo, wewe. Hanafumada yapo usikute walishia katika uwashirati. Matendo madogo madogo Matendo madogo ni madogo Bina sema katika kitabu Cha Isaya Nango ule Sufungu wetu minta kupere kapata Kajiri ya mdamini miamua leo ni timbizane Isaiah 64 Hawa mniamini Minge napenda utufungue watu lakini kisha kuna mistari mingi na sikutaka hiyo somo ni ni gama la 2 64 6 anasema kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyo tiua unajisi sisi sote twanyakuwa kama jana anasema dhineti yetu yote ni kama ni nitakataka ni matendo anasema mpaka tubalishwe vazi la Kristo la imani nipo tunaweza tukahesabu haki Katika uzima uzumamirini. Kwa katika wale wale wenda kapu muzika. Waka walisho vazinefu. Mubini mlangu wa saba. Mstari wa shirini. Anasema. Bila shaka hakuna tena emema. Astene mabaye. Kwa hiyo mabaye yote yote. Wina seema hakuna kitu kinyongi kizaifu. Chochote kile kitakati uweza kupenya katika kofarma mbigo. Mlangu wa shina moja. Wakitabu kiafuno. Wa kustari wa shina saba. Kukuna kitu kizaifu kinyonge chuto. Anasema katika kitapu cha warumi mlangu wa tatu Musari wa kumina mbili Walumi Walumi tatu kumina mbili anasema Kuyo Kule kuhesabu kwa masijui, le Uyu Kuna angina wakambia uyu mnaema wana hapa Hapa wana wana wana nani Hana maiti Mnaema wana taala shatupa baba natuomea Eh Sababu Aí quando eu mando a gente viu, sabavu? Ué, eu não vi aí quando a pessoa me elogia, que era ana, hakuna mathe. Inasema katika kitabu cha Warumi mwanzo wa tatu 3, 3:10 na Warumi 3 yote yote yote. Lakini ni, nisisitizie ni, ni, tu mstari wa 10 unasema kama ilivyoandikwa yakwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna fahamuye, hakuna mtafutane Mungu wote wamepotoka, wameuza wote pia hakuna mtendao mema la hata mmoja. Kwa Mungu hata kama nikuja hapa nikuahubiria sana. Eh, amecheka mstani ndio. Na bado mwingine siijui. Lakini yote haiwezi peke popo. Hata kidogo. Hai nitia. Yaani kama ni kwani kitu cha kujivunia kuhubiri, kusoma neno, lakini kuna watu hata shetani anatumia neno lakini amemwamini Bwana Yesu kama mwokozi wake. Lazima ama shetani wanaamini na kutetemeka. Na tufunge kwa kusoma kitabu cha Aruka. Siyo hukatusome Filipi. Hukatumeshame. Tusome wa Filipi. Mustari wa, wa Mwisho kapisa. Wa Filipi 3.9. Anasema hivi, Tena nionekane katika yeye. Nisiwe na haki yangu mwenyewe. Ipatikanayo kwa sheria. Kwa uwe nyingine kwa mateno. Sheria ni nini? usifanye hiki. usifanye hiki. Kuluhatu nyingine. nyingine Anakwambia. E, usipo usiposhika sabato. kile ya sapatu hii ndiyo ile ile ya petungu ngingi nomu vingine vyote vinyongeza tanganya ikakubasa sana afu atoke pale mwizi atoke pale ana ana husuda kubwa sana wewe mkatika watu wenye husuda nipo nipo napatikana mbezi darasa la mungu kama kuna mtu atataka kunshambulia anakaribishwa mungu ataburini lakini katika watu wenye husuda Kiswahili kilichozoeleka ni wivu watu wa Jombangos wamezidi wengine wote je inawachukia na wapenda lakini nawapenda watoke katika kupotea lakini kupotelea humo kuwapenda kwenye upotevu wao nitakuwa na wadadaji na nini eh hey, kabisa i love you but ni kama ninampenda mtoto wangu sio zinga mpenda mtoto wangu ninakupenda endelea kuwa kibaka hapana Watakuwa ta magala atapotea Kwa hiyo, anasema nisihesabiwe, nisihonekani ni na haki yangu mwenyeo Bali, haki, mstari wa chisa Tena nisihonekani, katika yei nisiwe na haki yangu mwenyewe Ipatika naeo kwa shiri ya Bali Ile ipatika naeo kwa imani ilio katika kristo Haki ilio itokayo kwa mungu kwa imani kama maana wa Mungu kama Mungu katika mwili kama sehemu ya utatu mtakatifu kama mwokozi wako na ukakili kwa kinywa chako ukatamka wazi wazi either mbele za watu au mbele za Mungu peke yake. Bwana Mungu tunakushukuru kwa neema yako na kibali na neno hili. Lakini kuna watu wanaweza kachukizwa, lakini Mungu atukuhapa hapa furahisha wanadamu. Eh wako lako linasema wanadamu na washawisha au wa Mungu? Basimetupasa Mungu. ushawishi wewe na wewe Mungu ndiye uliye kutupatia haya kwa ushurubani kwa baraka zako tumetukutanisha hapa Jumamosi na Jumatatu ukijao katika ema zako katika ulezo wako tukiwa salama salibini baad yote amen